Bueno, eh, nahiko zaila da horrela erantzuna labur bat ematea zen emengo eh, ezeguneak, emengo umedalak dira nahiko diversoak, Ze nahi dute badogula mareartekoak, ur gaziakoakin, eta gero baitar ezegune ez ur urge, gezakoak, ez, e, ur goxoakoak. Hor duan, e, bueno, e, kalitatea asko aldatzen da toki batetik bestera. E, Gehenik igual toki problematikoenak izaten dira ur gezakoak, zen ur gezan e, bueno, badaude horre prozesu batzuk, dinamika batzuk eh neko konplexuak e, ikusten ikusten urtetan guk oste ekonomia askoz konplexua diela, eta sartzen diela hor eh bere funtzioa jokatzen ba, bueno, mikroorganismo batzuk nahiko saile daula esplikatzea bereizena diazonio bakteriak eta oso importantak dira ba azkenan oreka mantentzeko ez.